Zofini ljubimci. Pozdravljeni. Hvala, da ste se zavrteli v dajo ljubimci, ki jo lahko redno spremljate na spletu v obliki podkasta. Za tokratno priliko smo vam pripravili naslednje osebine. Za vodbo ste lahko slišali, zdaj že uveljavljeno kolumno Borisa Vezjaka. Tokrat bo nadaljeval zgodbo iz prejšnje vdaje. Prebral vam bo prispevek z naslovom, koliko angelov gre v javni diskurs. V nadaljevanju oddaje se tokrat posvečamo v vprašanju iskanja sreče. Motivira nas istojmenska serija predavanim pogovorov, ki jo letos premiérno predstavljamo v sklopu festivala Lent. Za namenom določene razjasnitve pojma sreča bomo prisluhnili prispevku, ki poskuša srečo umestiti med odgovore na vprašanje o smislu življenja. Želimo vam prijetno poslušanje! baby doll, what what mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Boris Zvezjak nam bo prebral prispevek z naslovom Koliko angelov gre v javni diskurs, ki ga je na blogu in medija res objavil 16. junija. V njem nadaljuje zgodbo odziva na presenetljivo razkritje našega bivšega premijeja in aktualnega kandidata za predsednika republike, Boruta Pahorja, da verjame v angele. V srednjem veku so se menda zabavali za razpravami, koliko angelov se lahko usede na konico igle, oziroma koliko jih lahko na njej pleše. Čeprav ne nujno izpričane in kontroverzne, naprimer o pri pred Vunsu, Skotu ali Tomažu Akvinskem, se lahko razumejo tudi drugače. Se popahorjujem odkritju angelov, smemo vprašati nekaj podobnega. Koliko angelov gre v našo politiko in koliko v javni diskurs? Zradi možnosti, ki jo ponujajo blogerske platforme in seveda lastne vneme, Se je zgodilo, da sem 5. junija prihitev medije, kot prvi opozoril, hkrati že problematiziral, novo paharjovo demonologijo, se pravi njegova angelska prikazovanja. Doben poseben dosežek sicer, tisti dan so sledila nekatera poročila o intervjuju z njim v Oni, ker angeli resnično igrajo pomembno vloga. Mediji tega niso zamočali. Toda na noben način si takrat nisem predstavljal, da bo moja problematizacija do današnjega dne ostala zelo osamljena. Dejstvo, ki me spravlja v začudanje in terja razlaga. Svoda zdelo se mi je, da bo medijska razprava in elaboracija žgoča. Če se tako vrhunskemu politiku, kot je pahor, krati resnemu pretendentu za predsednika države, prikazujejo angelji, Bi nas to moralo resno skrbeti, ali vsaj zanimati vse po vrsti? A iz nekega razloga nas ne. Skrbno sem googlal in preveril arhive dnevnika, dela in večera, pa nič. Naravni ravni refleksijskih presežkov tipa objektiv in sobotne triloga dela, tudi ne. Vlado Miheljak se je, na primer, Angela vle dotakne na ravni omembe, Janez Markeš tudi. Bilo je nekaj previdnega smešanja, odlična Jurjeva karikatura a vse to je daleč od minimalne analiza ali vsaj refleksije. Še najdlej je prišel stanavski kolega Jože Hrovat na strani Hsijola, ki se v celoti posveti angelom kot pahorjevemu bizarnemu volilnemu štabu in opaža, da avtor, citiram, očitno vnaša v politični diskurs določene elemente, ki so bili značilni za predmoderno razumevanje politike. Konec citata. No sam tako daleč ne bi šel tri interpretacije. Minimalna analiza bi morala vse poskušati z razlago glede nekaterih takih pomislekov. Recimo, je pahorjeva vera v angele prisna? Kakšnemu duhovnemu horizontu pripada? Zakaj je bila lansirana v trenutku predsedniške kampanje, nikoli poprej? Kakšno je generalno razmerje med vero in politiko, oziroma vernim ali vsaj poduhavljenim politikom in državljani? Kaj pomeni imeti vernega politika, ki ga podpirajo rdeči socialni demokrati? Na kakšen način bo ta vera vplivala na njegove predsedniške kompetence? Začeti bi morala s prvim izmed navedenih, kajti imamo na tanko tri možnosti, kako razložiti paharjev nenadni demonološki diskurs. Prva možnost je, da pahar prisno verjame v angele in da nima prav nič ne blefira. Tako kot drnavšek na zadnje leta svojega življenja v sebi odkriva nove filozofske in duhovne dimenzije, sledenje dobremu in tistim entitetam, ki mu dobro ravnanje dobesedno prišepetavajo. Ja? Aksidentalni namik bi bil. Če smo pri drnavšku tako radi razpravljali o pravici do zasebnosti v odnosu do javnega interesa, ko gre za telesno zdravje, kako je s tem, ko gre za duhovno? Druga možnost je, da pahor ne verjame v angele, ker je star cinik, verjame pa v blagodejne učinke diskurza v njih. Ker je prefrigan in se je zavedal, kako pomembne so ženske v njegovem volilnem razrezu, kako zelo rade imajo namige glede on stranosti, se je domislil koketiranja s profilom bralstva one. Odstotno odušenje za instantno duhovnost, ki vedno postreže za vero v metafizično netuzemskost. Manjkal bi le še opisan recept, katere sestavine z bor odvreči v lonec in jih zagnesti v mamno jed, to bi bralke spravilo v ekstaza. Tretja možnost je, da pahor ne verjame v angele, verjame pa v učinke svojih konzervativnih voljivcev na desnici in ti so veliko krat verni, kaj pa da. Angeli izgledajo dobra kompromisna rešitev na ravni teološkega disputa. Lahko so religiozne in hkrati tudi sekularizirane entitete, sodijo tako kot vsako gospodinstva. Spregovoriti o njih v družini ali v bi bilo nevarno za leve voljuce, to da ona je perfect place za kaj takega, pokrije leve in desne. Eto, pa smo jih. Kje si politična refleksija? Ne vem, katere med streh interpretacije prava. Tudi ni moj namen v tem trenutku licitirati o njih. Pravim le, da se prav nobena praktično ni pojavila v javnem diskurzu kot legitimni ali nujni predmet razprave, čeprav se vse zdijo kardinalne. In kaj bi takšen manko dokazoval? Recimo, kako malo je prostora za politično refleksijo v našem medijskem prostoru? Ali vsaj, kako malo je talenta za njo med novinarji in komentatorji? A to še ni vse. Že tem sem se čudil, Kako istim medijskim delavcem v obče ni uspelo prikazati Pahorja kot poraženca strankarskih volitev v Kočevju. kar je dejansko bil. Ko da je Pahor vedno medijski zmagovalec, tudi če je izgubi, tako kot je Pahor vedno kandidat za igračko, ki si jo zaželi, tudi če se ne zasluži. Človek je skoraj skušnjavi, da začne verjeti v to bojizacijo njegovega imena in v duhu desničarskega paranoidnega žurnalizma ogibati ali ga dirigirajo neki sivi strici iz ozadja. Toda ne, morda imamo le nekvalitetno medijsko krajina, kaj izdaj zdaj po hudih težavah štetjem angelov v našem prostoru bi skoraj rekel, da je stvar še hujša, javna refleksija pri nas kaže znake akutne zdelanosti če smo jo že kdaj imeli. To me. it's just a community of it's just a community of real talent to me not the mainstream stuff not the stuff that you hear on the radio not the top 40 stuff, not the latest video junk, it's just real artists uh, grassroots artists getting down and dirty and coming together and just blending their talent to make things happen I really It's just a, a place to do what it is that you enjoy the world. For me, that's making you. We mix a legion, cc mix stuff. We mix a legion. Dužbeno kritični sveder, ki prebije še tako trdo glavo. Zofijni ljubimci podaja za odprte glave. Zaradi specifike odaje se rubrike Napovednik poslužujemo le redko. Tokrat bomo naredili izjemo. V sklopu projekta Živa dvorišča so v mozofijini letos v času festivala Lent na nekaj izbranih mariborskih dvoriščih pripravili serijo šestih srečanj, na katerih bomo govorili o filozofskem iskanju sreče. Pri tem nam bo kot vodilo pomagala šestdelna serija Philosophy, A Guide to Happiness – Filozofija – Vodič do sreče, ki je leta 2000 nastala v produkciji Channel 4 in avtorja Elena Botona, in bežno na njegove knjigi o tehe filozofije. Šest zgodb iz zgodovine filozofije predstavlja naslednje filozofe in njihove filozofije: Sokrat ali o samozavesti, Epikur ali o sreči, Seneca ali o jezi, Montan ali o samo Schopenhauer ali o ljubezni in Nietzsche ali o naporu. Srečanja se bo rozočenjala s projekcijo enega od šestih dokumentarnih filmov in nadaljevala s pogovorom pri katerem nam bodo pomagali različni gosti iz področja filozofije. Program je trenutno naslednji. V četrtek, 28. junija, ob 19. na Gospodski 28, bomo srečanje začeli z Ničejem ali o naporu. Življenju se vsi soočamo s težavami. Friedrich Niče nam na ta izvil ponuja prav posebno zdravilo. Niče je v posebno filozofsko različico pregovora brez truda ni kruha. Vse, kar je v življenju kaj vredno, pride z izkušnjo trpljenja, udobnega življenja brez napora pa ni vredno živeti. Gostja večera bo Alenka Hladnik, profesorica filozofije na gimnaziji v Kamniku in dolgoletna urednica revije FNM. V petek, 29.6. ob 19. na ulici Kneza Koclja bomo govorili o Sokratu ali o samozavesti. Zakaj tako veliko ljudi zgolj sledi drugim in se ne postavijo za to, v kar resično verjamejo? Delno zato, ker hitro podležemo mnenjem drugih in delno zato, ker ne vemo, kdaj zaupati v lasna mnenja. Pri iskanju to vrstne samozavesti nam morda lahko pomaga Sokrat, filozof, ki je za svoje prepričanja dal življenje. Gos večera bo Boris Zvezjak, ki predava filozofijo na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru. V soboto, 30. junija, ob 19. na slovenski 13 bomo predstavljali Schopenhauera ali v ljubezni. Morda je nekoliko presenetljivo, da filozofija tako redko govori o ljubezni. Eden redkih je nemški filozof Arton Schopenhauer, ki je menil, da ljubezen najpomembnejša stvar v življenju. Schopenhauerja filozofija ljubezni je lahko posebej v botistim, ki se bili v življenju kdaj zavrneni. Goz večera bo tomaž Grošovnik ki predava filozofijo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Po kratkem premoru bomo večera nadaljevali v torek 3. julija ob 19. na gospodski 28. Govorili bomo o Seneki ali o Jezi. Filozof Seneca je odklanjal videnje Jeze, po katerem je to izbruh neracionalnosti. Jeza po njegovem mnenju izvira iz presenečenja, ko se stvari ne obrnejo v smer, v katero smo pričakovali. Seneka nam tako svetuje, da nas ne sme nič presenetiti. Goz večera bo Nenad Miščevič, predavatelj filozofije na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in hkrati gostojoči profesor na CEU Univerzi v Budimpešti. V sredo, 4. julija, ob 19. na Gospodski 28, bomo govorili o montanju ali o samospoštovanju. Zakaj tako veliko ljudi trpi zaradi nizkega samospoštovanja? Hélène de Botton pogleda na problem skozi oči francoskega filozofa iz 16. stoletja Mišela de Montagne, ki je popisal tri glavne razloge, zakaj se tako slabo počutimo v lastni koži in za nje ponudil tudi praktične rešitve. Gost večera bo Bojan Borsner, ki predava filozofijo na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru. Še zadnji se bomo srečali v četrtek, 5. julija, ob 19. na slovenski 13., Govorili bomo o Epikuru ali o sreči. Antični grški filozof Epikur je verjel, da obstaja samo tri preproste stvari, ki jih potrebujemo, da bi bili srečni in denar ni med njimi. Epikur nam svojo filozofijo pomaga, da našnjo potrošniško družbo videti iz druge perspektive. večera bo Andrej Adam, sicer profesor filozofije na gimnaziji v Ravnah. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in lokacije dogodka, Za zadnjo pravo informacijo redno spremljate predvsem objave na naši spletni strani zafini.net ali na strani živih dvorišč ziva-dvorica.si. V primeru držja bomo posamezen dogodek izvedli v dvorani Skrinje na gospodski 28. Vabljeni. V naših radijskih odaj smo obtokratni priložnosti potegnili odlome odaje, ki je izverno nastala 13. oktobra 2004 in smo jo v nizo odaje o iskanju smisla življenja posvetili sreči. Gotovi ima vsak od nas svojo predstavo o sreči, ki je prepogosto izgovor za življenjski cilj, a sreče ponovadi tako, kot ugotavlja Montesquieu. Če bi človek hotel biti samo srečen, bi to dosegel hitro, Človek pa hoče biti bolj srečen, kot so drugi. To je pa skoraj vedno težko, ker vedno mislimo, da so drugi srečnejši, kar pa niso. Prispevek bo prebrala Darinka Verdonik. v smislu življenja? Sreča? Je smisel življenja v sreči? Morda bi lahko rekli, da je sreča tisto, k čemor je v življenju treba težiti in da je doseganje sreče cilj in smisel življenja. Ali sreča zares izgleda kot idealen kandidat za zaustavitev ni za zakaj? Zato, da bi bil srečen, bi zares lahko bil tisti zato, ki bi zaustavil ta neskončni niz vprašanj. Sreča bi lahko bila tisti končni cilj in namen, ki daje smisel vsemu, kar počnemo. Sreča je nekaj dobrega in gotovo je bolje, da smo srečni, kot pa da nismo. Vnare vprašanje ali je sreča dovolj, da napravi življenje smiselno. Je torej sreča lahko cilj in smisel življenja. Če bi bila sreča cilj in smisel življenja, potem bi k sreči morali težiti vsi. V je vprašanje, če je sreča tisto, k čemu dejansko težimo. Ali morda težimo k čemu drugemu? Na primer, želimo si določen avto in ko uspemo priti do njega, smo zato srečni. Kaj je bilo tisto, kar smo želeli? Avto ali sreča? Želeli smo avto in smo srečni, ker nam je do njega uspelo priti. Predmet naše sreče je bil avto, ne pa občutek sreče, ki nas je obšel, ko smo prišli do avta. Občutek sreče, kar imamo končno ta avto, je prej indikator, da je to dejansko to, kar smo hoteli imeti in da se s tem, ko smo ga kupili, nismo zmotili. Če bi prišli do avta in ne bi bili zaradi tega srečni, bi to bil znak, da smo se zmotili in da ta avto ni to, kar smo zares želeli. Isto velja tudi za druge stvari v življenju, ki jih želimo posedovati in ki jih predvsem želimo narediti. Sreča je prej epifenomen, spremljajoči pojav uspeha v nameri, ne pa motiv, ki nas vodi. Motiv, ki nas vodi in zaradi katerega delamo, kar pač delamo, mora biti nekaj drugega, ne pa občutek sreča, ki nas bo zapolnil, ko bomo dosegli to, kar pač želimo doseči. Srečni smo, če uspemo doseči nekaj, kar je vredno, nekaj, kar je vredno truda. Vendar vrednost stvari mora biti v nečem drugem, ne pa v sreči, ki jo občutimo, ko stvar samo dosežemo. Don't give up. Reach higher. You've got a The more you try, the more you achieve. It's better to be happy instead of being blue. It's going to be alright. You mustn't give up. It's all down to you. When times feel hard and you feel like not going on, look to the sky and believe in yourself. Let me take you to a place I know you want to go. It's a good life. Hey, hey, hey, yeah. I don't wanna stand around and bet you just don't say no. No, no, no, no I have got a feeling that you're gonna like it What I'm doing to you Oh, oh, oh What I'm doing, what I'm doing I'll be doing what you want me to do Če bi bil cilj našega delovanja samo v občutju sreče, ki se pojavi, ko dosežemo nekaj, kar želimo, ne pa dejstvo, da smo dejansko dosegli to, kar smo želeli, potem sploh ne bi bilo potrebe, da dosežemo to, kar smo želeli. Bilo bi dovolj, da samo mislimo, da smo uspeli doseči to, kar smo želeli. Naprimer, želimo, da nam je partner zvest in verovanje, da je zvest nas dela srečne. Če bi bil to, dočesar nam je mar sam občutek sreče, potem bi bilo potrebno, da nam je tudi dejansko zvest. Podobno velja, če bi bili srečni, ker nas drugi spoštujejo. Drugi bi nas morali dejansko spoštovati. Seveda nam je dosti do tega, da nam je partner zvest in da nas spoštujejo. Torej primarna skrb nam je, da so stvari dejansko takšne, kakršne ne želimo, da so, ne pa da samo mislimo, da so takšne, kot želimo, da so. Glede na to, cilj delovanja ne more biti samo občutek sreče, ki se pojavi, ko mislimo, da so stvari takšne, kot jih želimo. Cil in motiv delovanja mora biti želja, da so stvari dejansko takšne, kot jih želimo, da so. Res je sicer, da včasih ne želimo sprejeti dejstva, da so stvari drugačne od tega, kar mislimo. Bilo bi nam preveč boleče sprejeti verovanje, da p, zato nadaljujemo z vero, da ne p. Tukaj je prej na delu mehanizem militve frustracije kot pa normalen način našega funkcioniranja. Zares je nekaj perverznega v hedonističnem in utilitarističnem prepričanju, da mora biti sreča cilj vsakega delovanja. Glede na hedonizem ali utilitarizem, so stvari, ki so nekaj vredne, vredne zato, ker nas delajo srečne. To, da nas osrečujejo, je to, kar jim daje vrednost. To, da ali ni stvar dejansko nasprotna, ali ni v takšni sliki naravni redosled obrnjen, ali ni morda tako, da nas stvari delajo srečne zato, ker je v njih neka vrednost. Torej obstaja vprašanje. Ali nas vrednost stvari, ki smo jih uspeli doseči, dela srečne? Ali je naša sreča to, kar jim daje vrednost? Je to tisto, zaradi česar se jih splača delati. Vprašanje ima obliko evtifrove dileme. Ali nas x dela srečne za to, ker je x nekaj vrednega? Ali je x vreden zato, to, ker nas dela srečne? Če je naša sreča to, kar daje stvari vrednost, Torej, če je sreča intrinzično in ultimativno dobro, potem lahko trdimo, da je sreča edini pravi cilj življenja. Je edino, k čemor je v življenju treba težiti, je smisel in namen življenja. Toda, če je stvar nasprotna, če je vrednost stvari, ki smo jih dosegli, to, kar nas zdela srečne, potem sreča ni smisel življenja. Potem je smisel življenja v vrednosti stvari, ki smo jih uspeli narediti. Naše življenje je vredno in smiselno natanko toliko, kolikršna je vrednost tistega, kar smo uspeli narediti. V tem primeru je sreča samo pokazatelj, indikator, da smo naredili nekaj, kar je bilo vredno narediti. Sama po sebi pa sreča ni in ne more biti smisel in namen življenja. Martin Luther King je dejal, kdor ne odkrije ni česar, za kar je pripravljen umreti, ta ni odkril niti razloga, zaradi katerega je vredno živeti. Menil je, da je rasna enakost cilj vrednejši celo od lastnega življenja, skratka, da je to cilj, za katerega je vredno dati svoje lastno življenje. Na žalost je to svoje prepričanje izživel, v atentatu ga je ubil rasist. Ljudje, ki gredo v vojno, prav tako pogosto menijo, da je stvar, za katero se borijo, vrednejša od njihovih življenj in da se za njo splača umreti. Seveda se mnogi z Lutrovim sloganom ne bi strinjali, trdili bi, da ni cilja zaradi katerega bi se splačalo umreti. Kakorkoli, to, kar je v tem kontekstu pomembno, je, da Lutrov slogan predpostavlja, prvič objektivno in neodvisno od nas obstajajo cilji vredni našega truda, Drugič, te cilje lahko odkrijemo. In tretjič, za zauzemanje za te cilje je to, kar daje našemu življenju cilj. Seveda pa slogan predpostavlja tudi, četrtič, da morajo biti ti cilji vrednejši od nas samih. Ena, dva in tri ustvarjajo pozicijo, ki se običajno imenuje realizem ali objektivizem v pogledu vrednosti. Predpostavka pod štiri je lahko ali pa tudi ne vključena v to pozicijo. Če sprejmemo realizem v primeru vrednosti, ni povsem jasno, kako bi sreča lahko bila to, kar bi dajalo vrednost in smisel našemu življenju. Nekatere stvari morda res delamo zato, da bi bili srečni in ne zato, da bi naredili nekaj vrednega. Delajmo jih zato, da bi osrečili sebe ali druge. Če tudi je sreča lahko izključni motiv nekaterih stvari, ki jih počnemo, je težko motiv vseh stvari, ki jih počnemo. Nekatere stvari verjetno delamo zato, ker verjamemo, da jih je potrebno narediti, pa naj nas to osrečuje ali pa ne. Prav tako nas nekatere stvari lahko delajo srečne, čeprav vemo, da so nesmiselne. Srečno življenje in smiselno življenje torej ni isto. Možno je nesrečno in smiselno življenje prav tako kot srečno in nesmiselno življenje. Sreča je v življenju gotovo neka vrednost – ne pa tudi zagotovilo smiselnosti. Zamislimo si primer, da so se bogovi usmilili nesrečnega Sizifa in mu omilili kazanj. Težkega kamenja niso zamenjali z lažim, pač pa so mu ugradili zelo močno voljo, da poriva kamenje. Od takrat, drugače popolnoma nesmiselno potiskanje kamenja v hrib, Sizifa v popolnosti osrečuje. Izredno je srečen, ker ima možnost vse svoje življenje posvetiti isključno temu delu. Si lahko zamislimo, da nismo zadovoljni s svojim življenjem in da ga nikakor ne znamo spremeniti. Bi v takem primeru pristali na to, da nam bogovi usadijo tako močno željo, da živimo življenje, kot ga živimo srečno. Kaj bi lahko rekli, a je Sizifovo delo s tem postalo kaj bolj smiselno? Ni, prej bi lahko rekli, da se je pričel obnašati kot norec. Sicer je res, da bi ga delo osrečevalo, a bilo bi ravno tako nesmiselno kot predtem. Vsi njegovi poskusi, da bi kamenje postavil na vrh hriba, bi bili enako neuspešni. Preprosto ni jasno, kako bi lahko dejstvo, da je zdaj zelo srečen, ker ima možnost kotaljenja kamenja, napravilo nesmiselno delo za smiselno. Vse ena želja bi drugače mučno situacijo naredila znosno, a delo bi še naprej bilo nesmiselno, ker bi kamenje, ko bi ga Siziv postavil na vrh, še vedno tako izdrstnilo zdrsnila v znožje hriba. Če je delo nesmiselno, je nesmiselno, pa če nas to osrečuje, ali pa ne. He's always gonna be after it! it! it! Hvala. Time is short I just can't get you out of my house Psihologi so v možganjih glodavcev odkrili centr za užitek. V ta predel možganov so napeljali elektrode in ukletke ustavili vzvode, s katerimi so živali lahko same stimulirale svoje centre za užitek. Ni popolnoma jasno, kaj so živali občutile, mogoče nekaj podobnega orgazmu, a kaj se je zgodilo, ko so ugotovile kakšen je učinek pritiskanja na vzvode. Ne nehoma so pritiskale na vzvod tem niso prenehale niti, ko jim je zmanjkalo hrane. Niti za sekundo se niso odmaknile od vzvoda. Na vzvod so pritiskale vse, dokler niso umrle od lakote. Je bilo to smiselno. Je njihovo življenje s tem postalo kaj bolj smiselno. Življenje glodalcev v laboratorijskih kletkah gotovo ni nekaj pretirano smiselnega. Tudi, če bi menili, da je smisel življenja v sreči, Potem bi morali priznati, da so bila njihova življenja smiselna, vsaj potem, ko so odkrile vzvode do svojega užitka. Mogoče ne bi mogli ravno trditi, da je bilo to smiselno in da je bilo vredno umreti od lakote, zato da ne bi izpustile sekunde užitka. Lahko bi rekli, da bi vseeno morale za kakšno sekundo pustiti vzvode in pojesti hrano, a ne zato, da bi se preprosto preživelo, marveč zato, da bi užitek lahko uživale še dalje. Vprašanje je, kaj bi rekli o človeku, ki vse, kar počne, počne zaradi tega, da bi bil srečen. V tem aspektu ne rabi biti egoističen, njegov motiv je lahko tudi sreča drugega. Vendar sreča in samo sreča. Rekli bi, da mu nekaj manjka, predvsem vrednost in vera v vrednosti. Vprašanje je, če bi lahko rekli, da je njegovo življenje smiselno in izpolnjeno, Prej bi lahko rekli, da je takšno življenje brezsmiselno in izpraznjeno. Osnovni problem, na katerega naleti stališče, da je sreča najvišje dobro, je tako imenovani problem srečne svinje. Svinja vzdan žre smeti in se valja v blatu in je zradi tega srečna, da srečnejša sploh ne more biti. O tem problemu je med drugim razpravljal tudi John Stuart Mill v svojem delu Utilitarizem. Je to primer dobrega življenja. Je to najvišje dobro in največja vrednost, kateri bi morala težiti vsa živa bitja. Avtori, ki zastopajo stališče, da je sreča najvišje dobro, so tako imenovani utilitaristi ali klasični hedonisti. Zato je tudi v utilitaristični literaturi možno najti različne analize odgovorov na vprašanje problema srečne svinje. Račun sreče je v tem sledeč. Niso vse sreče enako vredne. Sreča kulturnega človeka na koncertu ali v muzeju je vredna veliko več od sreče svinje ali sreče malomeščana v Kupleraju. Isto bi v podobni primerjavi sreča borca za svobodo bila vrednejša od sreče znanstvenika med revolucionarnim odkritjem ali izkušnje religioznega mistika v združenju z absolutnim. Vprašanje je, kaj se tukaj vrednoti, intenziteta občutka sreče ali vrednost tistega, zaradi česar je bitje srečno. Teza, iz katere izhajamo, je, da je intrinzično dobro v občutku sreče, ne pa v vrednosti stvari, ki nas srečuje. Intenzivnost občutka sreče je verjetno večja pri svinji ali v kupleraju kot na koncertu ali muzeju. Vendar srečo na koncertu in muzeju smatramo za pomembnejšo ker je tisto, kar je srečo proizvedlo, nekaj, kar je vrednejše – slike ali glasba, ne pa zaradi intenziteta proizvedene sreče. Če občutka sreče ne razvrščamo samo po intenziteti in trajanju, potem se razvrščanje različnih občutkov sreče odraža v vrednostnem rangiranju tistih stvari, ki nas osrečujejo. Potem takem te stvari vrednotimo po nečem drugem, ne pa po občutku sreče, ki ga proizvajajo. Je pač tako, da primarno vrednotimo stvari, ki nas osrečujejo, a šele sekundarno, na osnovite vrednosti, vrednotimo občutek sreče, ki ga v nas ustvarjajo. Če je temu tako potem sreča ni najvišje in edino intrinzično dobro in ne more biti res, da je sreča to, k čemu je treba težiti, kot edini pravi cilj in smisel življenja. Da je sreča edini pravi cilj in smisel, lahko trdimo le, če smo pripravljeni sprejeti trditev, da je bolje biti zelo srečna svinja, kot pa srednje srečna kultivirana oseba. Sreča nekaj srečna. Sreča nekaj srečna, to je sreča. Well, I'm sorry, but I don't see it. Infinite possibilities, and all he can do is whine. Well, what am I supposed to do? What do you think? You can do anything, you lucky bastard. You're alive! What's a little pain compared to that? It can't be so simple. What if it is? Ne bo za tokratno priliko dovolj. Vabljeni je v teh prijetno senco Mariborskih zvorišč, kjer bomo tudi mimo razglavljeno sreči lahko izmenjali kakšno misel. Redno spremljajte dogajanje na naši spletni strani zofini.net, ponovno pa veljava bilo tudi k pri pripravi naše odaje. Odajo pripravljamo kot podcast. Vse informacije o oddaji in kako dostopati do nje najdete na spletni strani zofini.net. Če vam kakšna informacija manjka, ste vedno dobrodošli vprašati na naš mail naslov zofini.av na Danes smo v delu oddaje v ozadju lahko poslušali komad skupine Four Stones – Riding the CCM Century. Zvočno osvežito v obliki oddaje Zofini se ponovno vrača pred vidoma v teko naslednjega tedna. Ko bomo rekli še kakšno besedo o trenutno aktualni temi, iskanjo sreče. No, pa srečno. Yeah. <laughs> What's up, baby dawg?